192. Războiul eshatologic și sfârșitul lumii Acest război monstruos a fost hotărât de Brahma pentru a ușura pământul de o populație care nu contenea să se mulțească. Brahma a cerut unui mare număr de zei și de demoni să se întrupeze în vederea declanșării unui îngrozitor război de exterminare. Mahabharata descrie sfârșitul lumii, Pralaia, urmat de apariția unei noi lumi sub domnia lui Iudiștira sau a lui Parikshit. Pralaya se scrie P-R-A-L-A-Y-A. -a -a. Nota 1. Alf Hiltelbeil, urmând interpretarea indiană tradițională, consideră că era nouă începe cu domnia lui Parikshit. Închei nota. Poemul prezintă o structură eschatologică, bătălia gigantică între forțele binelui și ale răului, asemănătoare luptelor dintre Deva și Asura. Distrugere de proporții cosmice prin foc, prin apă, aparinția unei lumi noi și pure simbolizată prin înghiera miraculoasă a lui Parixit. Într-un anume sens, se poate vorbi de o revalorizare grandioasă a vechiului scenariu o ritual de anul nou. Totuși, de data aceasta, nu mai este vorba de sfârșitul unui an, ci de încheierea unei epoci cosmice. Teoria ciclică devine populară începând cu textele Purana, ceea ce nu vrea să însemne însă că mitul eschatologic ar fi în mod necesar o creație a hinduismului. Concepția este arhaică și s-a bucurat de o răspândire considerabilă. În plus, mituri analoage sunt atestate în Iran și în Scandinavia. După tradiția zoroastriană, la sfârșitul istoriei, Ormazd, îl va prinde pe Ahriman și cei șase a mesa Spenta vor prinde fiecare câte un arhidemon și aceste întruchipări ale răului vor fi pentru veșnicii alungate în adâncimile întunecoase. După cum am văzut, o eschatologie asemănătoare se întâlnește la vechii germani. În timpul luptei finale, la Knarok. fiecare zeu va apuca o făptură demonică sau un monstru, cu deosebirea că zeii și adversarilor se vor omori între ei până la unul, pământul va lua foc și se va scufunda, în cele din urmă în mare. Totuși, pământul va răsări din nou în masa de apă și o nouă umanitate se va bucura din nou de o existență fericită sub domnia tânărului zeu Baldr. Stig Vikander și George Dumezil au analizat în mod strelucit analogiile structurale dintre aceste trei războaie eschatologice. Se poate deci conchide că mitul sfârșitului lumii era cunoscut la Indoi europeni. Deosebirile sunt desigur sensibile, dar ele pot fi explicate prin orientările diferite ale fiecăruia din cele trei religii indo-europene. Este adevărat că mitul eshatologic nu e atestat în epoca vedică, ceea ce nu înseamnă totuși că el nu există. Nota 2. Gândirea cântăreților vedici este concentrată asupra prezentului pe serviciile actuale ale zeilor, ale căror isprăvi trecute mitice sunt dovada, viitorul prea îndepărtat nu îi interesează. Închei nota. După expresia lui George Dumezil, Mahabharata este, citesc, transpunerea epică a unei crize eshatologice, închei citatul, a ceea ce mitologia hinduistă numește sfârșitul unui yuga. Or, Mahabharata conține anumite elemente vedice, ba chiar pre-vedice. Nota 3. Stig Vikander a remarcat că tații celor cinci Pandava, Dharma, Vayu, Indra și Gemeni, corespund de listei trifuncționale a zeilor vedici, Mitra Varuna, egal Dharma, Indra, Vayu și Indra și Așvini. Această listă nu oglindește situația religioasă din vremea când a fost terminat poemul, epoca dominată de Vishnu și Shiva, nici aceea a timpurilor vedice când Soma și Agni se bucurau de un rol important. Prin urmare, Mahabharata prezintă o stare de lucruri paravedice și prevedică. Închei nota. Putem deci socoti mitul sfârșitului unei epoci printre tradițiile arhaice, Aria, cu atât mai mult cu cât era cunoscut de iranien. Dar trebuie imediat să adăugăm că poemul reprezintă o sinteză grandioasă, considerabil mai bogată decât tradiția eshatologică indo-europană pe care o prelungește. Zugrăvind în nimicirea maselor umane nesfârșite și catastrofele telurice care urmează, mahabarata împrumută imagistica înflăgărată a puranelor. Mai importante sunt dezvoltările și inovațiile teologice. Ideea mesianică a lui Avatara este expusă energic și riguros. În celebra teofanie din Bhagavad Gita, îi se relevă lui Arjuna ca întrupare a lui Vișnu. După cum s-a remarcat, această teofanie este totodată o pralaia care anticipează, într-o va sfârșitul lumii, descris în ultimele cânturi ale epopei. Ori relevația lui Krishna, Vișnu, ca doms, peste pralaia, este bogată în consecințe teologice și metafizice. Într-adevăr, în spatele evenimentelor dramatice care constituie cesătura Mahabharatei, se lasă descifrată opoziția și complementaritatea dintre Vișnu, egal Krishna și Shiva. Funcția destructivă a acestuia din urmă este contrabalansată de rolul creator al lui Vișnu, egal Krishna. Când unul din acești zei sau un reprezentant al lor e prezent într-o acțiune, celălalt lipsește, dar Vișnu este și el autor de nimiciri și renvieri. În plus, epopeea și puranele scot în evidență aspectul negativ ale acestui zeu. Nota 4. În Purana, Vișnu e sugrăvit adesea ca sălbatic, periculos, și responsabil nebun. Din potrivă, Shiva este prezentat de multe ori ca unul care izbutește să-l domolească. Închei okay, nota. Acesta înseamnă că Vișnu, ca ființă supremă, este realitatea ultimă. Prin urmare, el cărmuiește atât creația cât și distrugerea lumilor. El este dincolo de bine și de rău, cum sunt de altfel toți zeii, căci virtuta și păcatul există, o rege numai printre oameni. În mediile de yogin și contemplativ, ideea era cunoscută din vremea Upanishadelor, dar Mahabharata și mai cu seamă în primul rând Bhagavad Gita o face accesibilă și deci populară la toate nivelurile societății indiene. Deși exaltând pe Vishnu ca ființă supremă, poemul subliniază complementaritatea și va și Vișnu, din acest punct de vedere, Mahabharata poate fi considerată drept piatra unghiulară a hinduismului. Într-adevăr, acești doi zei, la oaltă cu Marea Zeiță, Sakti, Kali, Durga, au dominat hinduismul din primele secole ale erei noastre până azi. Complementaritatea Shiva-Bishnu corespunde într-o complementarității funcțiilor antagonice, specifice marilor zei, creativitate sau distrugere, etc. A înțelege această structură a divinității echivalează cu o revelație și constituie totodată modelul de urmat spre a obține eliberarea. Într-adevăr, Mahabharata descrie și exaltă, pe de o parte, lupta dintre bine și rău, darma și adharma, lupta care capătă greutată unei norme universale, căci cea guvernează viața cosmică, societatea și existența personală. Dar, pe de altă parte, poemul amintește că realitatea ultimă, Brahman-Atman al Upanishadelor, este dincolo de Dharma sau Adharma și de orice altă pereche de contrarii. Altfel spus, eliberarea presupune înțelegerea raporturilor dintre cele două moduri ale realului, realitatea imediată, adică istorii condiționată, și realitatea ultimă. Monismul Upanishadic negase validitatea realității imediate. Mahabharata, mai ales în părțile sale didactice, propune o doctrină mai amplă. Pe de o parte se reafirmă în iamonismul upanishadic, colorat de experiențe teiste sau vișnuiste. Pe de altă parte se acceptă orice soluție soteriologică ce nu este explicit contrară tradiției scripturare.